і він трохи скинув швидкість. «Вставай, треба стати», – сказав я, – «а там побачимо». «Товариш!» – кинувся доганяти нашого Вілліса, що, загальмувавши, прокотився повз нього ще зовсім молоденький лейтенантик. «Товариш капітан!» – пухапцем козирнув він, порівнявшись з кабіною. «Я навіть не відразу зрозумів, що він звертається до мене. А коли скоса, зіркнувши на свій правий погон, враз дійшло, то тіє ж миті вийшло якось і без паузи, і зовсім несподівано для самого себе. Я майже гаркнув на нього російською і з тим своїм одесько-донецьким акцентом. «Що такое? Що случилось, лейтенант?» Дык ета!» это... «Заглох, я паю!» – пляскав він себе руками по бедрах, як півень крильми. «Тиловий щурек», – подумав я, «валити б між роги засранця, і бувай здоров». Але, виглянувши з Вілліса, я побачив ще й силует солдата-шофера, який горбатився під відкритим капотом вантажівки. І поки я думав, що маю тепер сказати, щось таке, Аби не викликати найменшої підозри, лейтенант сам допоміг мені з відповіддю. Він попросив, коли нас доженемо колону, передати сам по тилу майорові Мітькіну, щоб прислав когось на боксир, бо поломка, напевно, серйозна, а то будуть без кухні. І я пообіцяв передати, а тоді ще запитав, чи далеко вже від'їхала колона. Лейтенант відповів, що відколи вони заглухли, минуло не більше півгодини. Він сказав, якщо до Лишнівця ми колони не не то там вона повертає. Регулювальник на перехресті вкаже напрямок. І аж тоді я дізнався, що в вікнинах об'явилася банда. Правда, вікни лейтенант назвав окнінами, але я здогадався. А потім... Зам'явшись, він поцікався, звідки ми, з якої частини. Весь цей час я найбільше остерігався, аби лейтенантові не збрело обходити нашого Вілліса з другого боку, чи щоб колишній піхотинець, бодай випадково, не повернувся до нього лицем, і той не зауважив його одноокість, яку у цій ситуації я навряд чи зміг би якось пояснити. Але Віллі, вочевидь, і сам пам'ятав про це. Треба було хоч пинтом перемотати, якого в аптеці достатньо. Далі так і зробимо. Я відповів лейтенантові, що ми із штабу округу, і наказав Віллі їхати. А, багатозначно протягнув той тиловик. І так, з відкритим ротом, ми і залишили його край шосе. Колону ми побачили вже перед самим Вишнівцем, бо ж після зустрічі і розмови з лейтенантом повертати назад вже не було як. А коли ми від'їхали кілометрів п'ять і стали, і я бинтом перемотував колишньому піхотинцеві лоба навскоси разом з бровою, щоб таки приховати відсутність ока, а рану у війську пояснити завжди простіше – то подумав, що ті з колони, як ми їх наздажинемо, все одно будуть бачити лише світло наших фар, і не більше. Я вирішив ризикнути, і коли знову рушили, наказав Віллі дати газу. Із горба від старого вишнівця у долині ми таке побачили хвіст тієї колони, судячи з вогників фар не менше двадцяти машин. Останні ще тільки сповзали з горба до містка через горень, а передні, повернувши за рікою вправо, вже мерехтіли вервечкою у напрямку на лози. Ми прилаштувалися за останньою будою. Звідси, прямій до нашого лісу, буде кілометрів з вісім, не більше. «Ну, ти, льотчику, заїхав» знову вирвалася у мене мимохить. Їхали, їхали,